Twee vaar beter as een Hulle inspanning Kom tot iets Twee Vaar beter as een Hulle inspanning Kom tot iets As ons die versie met saamvat En dis waarmee ek vanochtend My boodskap gaan afsluit Ons het mekaar nodig Ons het mekaar nodig ons het mekaar nodig, um, saam is ons beter. Saam is ons beter. So met die wonderlijke woorde, wat die Heere ook vir ons kom gee van ochend, dat hy ons so gemaakt het, om deel te wees vir mekaar, um, betrokke te wees by mekaar, um, verbonde te wees aan mekaar, aan mekaar te behoort, dat ons mekaar nodig het, met die wonderlijke woorde, kom groe die Heere ook van vir ons, as hy kom sê, Ek wat jylle aan mekaar verbind het, ek wat jylle aan mekaar vast het, het is ek wat vanochtend ook hier in die Eredienst by jylle is, wat jylle kom verwelkom, en vir jylle kom sê, mag my genade en vrede vir jylle genoeg wees. Amen. Ons gaan dadelijk kans gee vir die Bekloofse Kleterskool, dat jylle vir ons voorgaan met jylle lied. ek het vir een van die VGK lidmate gevraam vir ons die gebed te doen voordat ons in die bybel gaan lees waar is die, is het Andries nee? wat is sy naam? Daar is hy, baie dankie. Ek uh, het nie, uh, gemeente gemeente geleend om vir u een en elk te sê hartelik goeiemorgen en uh, ons is bly laat ons hier is, baie dankie vir u. Kom ons sluit net die oor. Dierbare God, die Hemelse Vader, Heere, ons is vir oogend innig dankbaar, Heere, om in gemeenskapdienste gemeenskap dienst te wees, Vader. Heere, dankie dat ons al vroeg by die kinders gehoor het, Heere, dat ons mekaar nodig het, Heere. Heere, ons wil die prijs en die dank, Vader, vir amal ons is gehoor, Heere, die besoekers, Heere, vir amal wat veilig hier het, Meester. Vader, dankie ook, dat ons kan sien die droogte die mense wat helpt moet die droogte Heere, ons is dankbaar vir een reenkie, vir een reen wat ons van u ontvang het, Vader. Vader, dankie dat u wat ons ook sal geef vir in hierdie dienst, Heere, soos ons vir die kleed is het, Vader, dat ons ook bereid sal wees, Heere, om die klei in die hand te wees. Heere, dat u ons sal vorm, Vader, soos u ons wil hee. Heere, ons verbid, Heere, vir oogend vir, vir die boodskap, wat sal uitgaan, wat, wat ons sal ontvankelike hart hee, Heere, ons sal inneem en daar volgens sal lewe. Dank u vader dat u ons hier puntere met onbreekbare bande. Dank u heren vir die groot liefde, vir een en allemaal heren vir die kinders, vir die plaas, schoolkies, vir allemaal wat ons hier rondom is en vir elke groot mens. Vader ons vraag heren u sien op op, op op hierdie gemeente en op elke en wat u is heren. Heren wil u die boodskap ook vir ons sien. Ons vraag in Jesus' naam met baie dank zeggen. Amen. Amen. Baie dankie. Ons het so twee kort gedeeltes wat ons gaan saamlees. Romeine 12 vers 5 en dan ook Colossense 2 vers 6 tot 7. Ek het van Hanlie gevraam dit vir ons te lees. Jy kan maar het vir ons lees. Hanlie, baie dankie. Romeine 12 vers 5. Net so is ons, al is ons baie in Christus een lichaam en amal afzonderlik lede van mekaar. Colossense 2 vers 6 tot 7 Aangesien jylle dan Christus Jezus as Heere aangeneem het, moet jylle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vast in die geloof soos jylle geleer is, en met dankbaarheid vervuld. baie dankie vrienden ons gaan uh, net so kortliks met mekaar praat oor die thema ek het jou nodig nou ek denk die oomlik toe daar twee seliekies by mekaar gekom het een mannelike seliekie en een vrouwelike seliekie uh, en bevruchting plaas gevind het van die oomlik af is die klein babiekie wat in mama's maag was afhankelijk afhankelijk van die rechte temperatuur daar in mama sy baarmoeder uh, alles moet recht loop daar daar stelk dokters wat gejelp het laat mama's swangerskap mooi loop um, daar is mense wat moest toesien dat mama oruit is En toe die babieke gebore word, toe jy gebore is, was hy dalke dokter by die hand, of een voetvrouw, wat jou moes gevang het. So jy was afhankelijk van die dokter, daar in die hospitaal, of die voetvrouw daar by die huis, om jou te ontvang. En toe was jy afhankelijk van mama, van na die af. Mama moes jou borstvoet, mama moes jou winde uitvryf, sy moes jou doekruil, sy moes jou vas hou, sy moet jou lief hee, sy moes vir jou alles gee wat jy nodig het. Dis hoe ons gebore is, om afhankelijk te wees van ander, afhankelijk te wees van mense, afhankelijk te wees van ons mama um, en ons papa. Maar dan beginna een proces, hulle noem het losmaking, as ek nou reg het, ek denk in my e-post, um, die week aan julle het ek iets daarvan gesê, Um, waar, waar die kind omself begin losmaak van sy pa en ma, eindelijk probeer om onafhankelijk te word, om selfstandig te word, om volwassen te word, en dit gebeur by ty keer, denk gauw bykie terug, wanne was die eerste keer wat jylle jongmense, wat die voorsit, gesê het, ek wil self, ek wil self, Onthou jy, jy is gevoer met die ou lepelkie, het mama raai pap in jy mond gesit en op een stadie met jy raai lepelkie so weggeklap en gesê, ek wil self. Onthou jy dit? Is te lang terug. Maar jy was seker twee jaar oud of drie jaar oud gewees. Toe jy begin het, moet hier die losmakingsproces om te sê, maar ek wil onafhankelijk word. Ek wil selfstandig word, ek wil het self doen. Ek wil die ander mense nodig heen nie. Nou is het so dat hierdie hele proces van om jouself later los te maak van papa en mama en een groot mens te word, betekent hier kan skeef ontwikkel. En het ontwikkel in ons dag ook skeef in die sin dat die mens groter word en by een punt in jou leven uitkom waar jy dalk vir jouself sê, se, maar ek het die ander mense nodig. Ek is nou so selfstandig, Ek is nou so onafhankelijk, ek kan self eet, ek kan self school toestap, ek kan alles self doen, ek het die meer ander mens in my leven nodig. Nie. En dan praat ons daarvan, in een oordrewe sin, van groot woord, individualisme. Individualisme, waar ek vir myself sê, dis net ek, me en myself en I, Ek het ander mense nie nodig nie, ek is ook okay op my eie. En hierdie individualisme is eindelijk soos 'n doodelike gif, wat in ons samenleving ook neerslag vind. En ons sien het in verskillende symptome, ons sien het met kronische moegheid by mense, met eenzaamheid, vrees, mislukking, frustraties en baie ander. En die teengif wat God gegeet vir hierdie, vir hierdie probleem waarmee ons sit van individualisme, dat ek denk, ek het niemand nodig nie, is gemeenskap. In Engels praat ons oma van fellowship, in die kerk praat ons van koinonia, ons praat van verhoudings, ons praat van mense, dat God vir ons juist mense gegeet, mede gelovig is, as het teengif vir hierdie hele probleem van individualisme. En kom ons sê dit maar vir mekaar ons as Suid-Afrikaners is nogal mal oor onafhankelijk wees ons sê dit dikwels vir mekaar ek wil net onafhankelijk wees ek wil net eers onder my paan maas een flerk uitwees ek wil my eie geld verdien ek wil net eers my eie kar re ek wil nie afhankelijk wees van die bank nie ek wil nie afhankelijk wees van my bieren nie ek wil my eie gras neer re ek is moeg om die gras neer van die bierman te loop leen ek wil onafhankelijk wees dit wie ons is. En dan is het eindelijk tragies, dat in soe tyd, daar eindelijk ook van ons sangers is, en ek dink die betrokke persoon is nou al oorlede, wat dit uh, amper half gepromoveer het en gesê het, yes, dit is recht so, individualisme is recht, ons, ons moet onafhankelijk wees, ons moet by een punt uitkom waar ons sê, Het is alright om alleen te wees, ek het ander mense nie nodig nie. Luister gauw na hierdie lied. As niemand van jou hoor nie, as niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie, kan niemand jou vergeet nie, As niemand jou beminnie As niemand jou ooit raak nie Kan niemand trouw versinnie Kan niemand jou versaak nie Dis toch so eenvoudig Dis jy alleenlik jy En die grote verzorging Gaan van self voorbij Niks om te verhaal Net die vrede blij Niks om te betalen En skillen is jy vrij Als jy op niemand leunie En niks van niemand vraie Hoef niemand jou te steunie Hoef niemand jou te draanie Dis toch so eenvoudig Is jy alleen ek jy En die groter sorge Gaan van self verby Niks om te verhaal nie Net die vrede bly Niks om te betaal nie En skielik is jy vry Ek weet of jy die lied van Koos Doep al gehoor het nie Maar dis een doe Bluidooi amper om te sê, ek is een launer. Ek kies nou vir die Engelse uitdrukking, ek is een launer, ek is een alleen mens. En as ek alleen is, as ek onafhankelijk is, dan as ek vry, ek het ander mense nie nodig nie. En dit is precies wat ons tekstverse van ochend sê, nie so is nie. Die ironie is eindelijk in ons land, um, dat ons selde in die tijd geleef het, waar daar soveel selfmoorde is, waar daar soeveel depressie is waar daar soeveel ongelukkige mense is as juist nou in die tyd waar ons elkeen eindelijk maar op ons ingestem is en vir ons self probeer sê dit gaan oor my oorleving nou ek het ander mense nie nodig nie ek moet nou na myself kyk en ek denk ons sê baie keer dit in ons gedacht is en dal kom het by ons mond uit as ek onafhankelijk is dan gaan ek gelukkig wees My gelukkig wees, hang saam moet in watermate ek onafhankelijk kan wees van ander mense. Die waarheid is echter, ons geluk, ons, ons vrede, leen nie in onafhankelijkheid nie. Dit lees juist in interafhankelijkheid van mekaar. Ons gelukkig wees lees juist in verhoudings, dat dit die medium is waar binnen God vir ons neergesit het, so ons ons volle potentiaal kan ontwikkel. En dis wat hy eerste tekst vir ons gesê het, um, Romeine 12 vers 5, wat sê, ons is deel van Christusse lichaam, ons is, ons is elkien een lid van Christusse lichaam en ons behoort aan mekaar. En soos die puzzelstukkie wat ons vanochtend gesê het, deel is van die groter puzzel en, en om nie kan losmaak van hy, Puzzle nie, so kan ons ons self nie losmaak van die lichaam van Christus nie, ons is een lid daarvan. Ons thema van oogends sê, ek het jou nodig, die arm kan nie vir die oor sê, ek het jou nie nodig nie, ons het mekaar nodig, dis wat die bybel sê, ons is die lichaam van Christus, ons is afsonderlik lede van mekaar, maar ons vorm een lichaam, ons is een puzzle met die klomp los stikkies, maar ons het mekaar elkeen individueel nodig. So ek wil gauw vanochtend vir julle kyk of julle een oefeningie kan doen. Kryg of julle iemand wat langs jou sit en wie sy oor jy kan kyk. Nou nie die romantiese kyk nie, asjeblief. Nie die romantiese kyk nie. Ons is kerkmense. Ons kyk nie romanties na mekaar nie. Ok, kyk gauw na die een langs jou en dan sê jy vir die persoon, Jy het my nodig. Ok, en die tweede ding wat ons vir mekaar moet sê is, Ek het jou nodig. Sê dit vir mekaar? Ek het jou nodig. Dis hoe God ons gemaakt het, ne, verhoudingsmense. Ons, ons is afhankelijk van mekaar, ons het mekaar nodig. Ons is deel van een lichaam, ons is deel van een legkaart. Ons is ten diepste van mekaar afhankelijk. Ek dink nie, ons kan ooit ons volle potentiaal as mense bereik, as dit nie binnen verhoudings is nie. Want oorals waar ons beweeg, staan ons in verhoudings. Het is die teelaarde van ons menswees. Nou is die vraag zeker, hoekom het ons mekaar nodig? Um, die bybel geef ons baie redes, hoekom ons mekaar nodig het. Maar die ene rede, en dit is die laatste dingetje wat ek vanochtend wil sê, in Colossense 2 vers, skies waas ek kan nou nou sit hier op my skeuifies. Ehm um, dis dalk ou skeuifie wat ek nou hier op het. Um, ons het mekaar nodig omdat ons die pad met die Here saam stap. In Kolossense 2 vers 6 tot 7 het Hanlie net o ons gelees en die Amplified Bybel ek wou dit nou eintlik vir julle gewys het nou is dit die skeuifie wat ek dalk gister aanklaar gemaak het en nie vanoggend verander dit nie. Um, die Amplified vertaling sê um, ons, ons stap een pad saam met die Heere Die nieuwe vertaling het iets gesê van verbondenheid Die Amplified version in Engels sê Ons stap een pad saam met Jezus Hoe kom het ons mekaar nodig? As ons in verbondenheid met Jezus leef As ons met om een pad stap Want dit is ons, ons geestelike pad nee, Is een pad achter die Heere aan As ons achter Jesus aanbeweeg, dan kom ons achter, daar is nog mense wat saam met ons achter Jesus aanloop. Het is een pad wat ons saamloop achter Jesus aan. Het is een pad van geestelike groei. En ons weet dit as ons wil geestelik groei, as ons volhoudbaar achter Jesus wil aanloop, dan het ons ander mense op die geloofspad nodig. Ons reis nie alleen op hierdie geloofspad, Achter Jesus an nie. Da's an die mense wat saam met ons is. Ons het reisgenote op hierdie pad. Mense wat saam met ons stap. Want dis wat het is net dis, dis, dis reis saam met God. Dis beweging, dis dynamies. Ons het die bestemming, ons is ergens hierna op pad. En in hierdie saam stap, Achter Jesus aan, Beleef ons, het ons mekaar nodig, As broers en sisters. Dink is belangrik dat die Heere ook van ochend baie mooi gehoor word as hy vir ons kom sê, dis nie sy bedoeling dat ons hierdie pad alleen sal loop nie. Ons kan nie hierdie pad alleen achterom loop nie. Dis, dis ja, dis soos een kort afstand nie, 100 meter naloop, kan een mens nog denk, ek kan op my eie dit maak, maar die oomlik as jy die kommerits moet hardloop, dan het jy ouwens langs die pad nodig, jy het waterpinte nodig, jy het ouwens nodig wat jou seer kan uitvryf, jou seerspier en al die goeders, dan kom jy achter, ek het mense nodig langs hierdie pad, dis ons geloofswetloop ook, ek het mense nodig, ek kan nie op my eie hierdie pad, achter die heren aanstap nie, nou sal mense wat sal sê, maar eindelijk verkies ek, om alleen te reis. Ek is een alleen mens. Ek hou daarvan om alleen te loop. Misschien is dit al deel van ons probleem. As ons gedink het, ons kan alleen achter Jesus aanloop, dan leer ons nooit wat samenwerking is nie. Dan leer ons nooit verhoudinge nie. Dan leer ons nie hoe om ander lief te heen nie. Dan beleef ons ook nie hoe dat ander mense vir ons lief is nie eindelijk werk het nie om alleen achter Jesus die pad aan te stap nie want as ek my oogies oopmaak en die oogklappe afval dan kom ek achter of ek het wil weet of nie is ander mense saam met my op hierdie geloofspad wat saam met my loop en ek het hulle nodig daar is drie redens hoekom ons ander mense op hierdie geloofspad nodig het die eerste een is het is veiliger het is veiliger Wie van jylle is bang vir die donker? Hier is een, ek gaan nie, ek gaan nie na kijkie, want dan wil jylle al bang maak vanavond in die donker. Hier een wat sê, sy is bang vir die donker. Wat is die teenvoeter vir, vir ons vrees vir die donker? As ek alleen ergens moet een in die donker. Gaan het beter wees as ons vijf is wat loop? Of is ons net een is wat loop? Nee, dis beter as a is wat in die donker saam loop, want dis veiliger ons kan weerstand bied as as skelms langs die pad is As ons op die geloofspad is achter Jesus aan dan is sit ook vir ons veiliger om saam met ander mense te loop, want as ander mense wat vir ons kan beskerm en vir ons kan help en kan weerstand bied in die oude duivel wat per ty keer vir ons kom lastigval Die tweede rede, hoe kom ons uh, saam met ander stap Disondersteenend Dis lekker om saam met ander mense een stap toch aan te pak. Kom ons gaan stap die otter wandelpad hier by die Tsitsikama. Dis lekker om ander mense te hee wat saam met jou stap, want as ek moeg raak, dan is daar iemand anders wat vir my sê, nee kom Jan, kom kom, kom sta en opvat jou regsak en loop verder. Jy gaan het maak. Ons ondersteen mekaar. Dis lekker om mekaar te staan en mekaar moet in te praat. En op die geloofspad is het precies die selfde. As ek dat ek vergeet om my bybel te lees, of ek vergeet om te bid, dan het ek mense op die geloofspad, wat vir my sê, Jan, wat het jy vanochtend in jou stilte tyd gedoen? Watse wat versie het jy gelees in jou stilte tyd? Wannele laatst het jy met Jesus gepraat in gebed, dan bemoedig hulle my, en hulle versterk my, en hulle help my. En die derde rede, hoekom ons die pad saamstap, is omdat het weis is. Dit slim, om saam met ander mense te stap. Mense leer van die mense saam moet wie jy stap op die lewenspad. As ons nou daai uh, roete stap hier Otterwandelpad hier by Tsitsikama, dan is daar gewoonlik iemand op hy span wat baie van die plante groei afweet of baie van water afweet of baie van, van stap afweet en al die die, die, die geer wat jy an het, die rugzakke en die tekkies en die goed is, en soos wat een mens stap, leer een mens by die mense, hulle kan vir jou sê, hierdie plankie is dit, en hierdie water wat hier vloei kom daar vandaan af, en hierdie tekkies wat ek aan het, is die beste stap tekkies vir daar, as jy leer van ander mense, as jy saam met hulle stap, en as ek en jy op die geloofspad, saam met ander mense stap, dan leer ons by hulle, ons leer by die ouwe mense, want hulle stap al bykie langer hierdie pad, Hulle kan vir ons help, waar vir ons moet uitkijk. Hoe getuige mens by die school, hoe help een mens, hulle help ons om neer te sê vir vir verkeerde uitdagings wat oor ons pad kom. Ons leer by ander mense wat saam met ons die pad stap. Toe God vir Adam gemaakt het, toe daar iets gekort in Godse skepping. Hy was alleen. En wat maak God toe? Een hond? Een kijkie? Hy maak vir Eva, mooi. Hy maak vir Eva, so ons hier alleen hoef te wees nie. Hy geef ons ander mense. Hy sit vir ons in verhoudings neer, so ons kan beleef, nou maak my leven sin. Het is lekker om ander lief te hee, het is lekker om liefgehe te word, verhoudings, daar hele ding van, ek is afhankelijk van ander mense, ek het hulle nodig. Dis hoe die Heer ons gemaakt het om mekaar nodig te heen. En het lyk vir my in die tyd waar ons nou lewe in ons land is daar baie mense wat juist in die korante en op sociale media wil hee, dat ons dit nie moet doen nie. Dat hulle ons uit mekaar uitdruif met allerhande goeders wat in die sociale media en in die korante is. Hulle wil mense uit mekaar uitdruif, um, rasse uit mekaar uitdruif, kultiere uit mekaar uitdruif, mense uit mekaar uitdruif so ons by die punt sal kom waar ons sê, maar ons het jylle nie nodig. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig in die land van ons. Ons het mekaar nodig in die gemeenskap van ons. Ons het mekaar nodig in die kerk. Want, moet ons net al gesê, saam is ons beter. Saam is ons beter. En van ochend is een wonderlijke geleentheid, waar ons dit vier, dat ons in ons saamwees van oogend kan sê, ons het mekaar nodig. Ons stap die pad achter die Heere aan, en op die pad het ons mekaar nodig, en het ons maar net weer ontdek. Saam is ons beter. Het is lekker as die geselskap, waarbinnen jy, of waarvan jy deel is, as jy met 'n stap toch ergens heen op pad is, het is lekker. Die fellowship, die keier, die saamwees, die lach, die humor, die saam alles doen, is dit wat die, wat die tocht, die staptocht, die moeite waard maak. En ons pad achter die Heere is precies die selfde. Dis wat het lekker maak om een kind van die Heere te wees, want ek is deel van een groep mense, ons noem ons self die kerk, die lichaam van Christus, waar ons mekaar moet help, moet beskerm, mekaar moet liefhe. Ok, so as jy nou in die week daar by die school kom en ons ander daar waar ons werk of leef of blij, onthou, Ons het mekaar nodig. Die Heer het ons in verhoudingskom neerset, en daar moet ons floreer. Ons moet ons bijdra maak, en ons moet dit wat ander mense vir ons kan leer, um, hulle bijdra waarderen en herken, ons is interafhankelijk van mekaar. Amen.